Ray Crai de la Răsărit. Adaptare radiofonică după comedia lui Bogdan Petricei cu h Înarmat cu toate bunele maniere importate de la Paris, tânărul George, de meserie copist la minister, aflat într-o jalnică situație financiară, s-a apucat să facă o gălăgioasă curte mariței, singura moștenitoare a înstăritului băcan Hajipană. Ce putea fi oare mai ademenitor pentru domnul George decât zestrea lui Hagipană? Nimic, nu-i așa? E Așa s-a gândit și dumnealui și tocmai de aceea se află acum acasă la Hagipana ah. Am inventat un lucru de minune o stratagem admirabil Voi putea vorbi ori și când cu marița Fără ca să ne tot privegeze bădaranul de tată-su Trimit în prăvălie câte un amic Care reține acolo pe sărmanul Hagipana Îndrugându-i la vers și uscate despre icre și măsline Deși... Nu cumpără niciun drob de sare, iar până atunci eu petrec și fără marturi, am tête à -tête, cochetând cu fata băcanului. Ne cunoaștem din copilărie, încât casa mi este totdeauna deschisă. E gentilă, dacă nu bote, tată e bogat. Frumoasă, zi bani și natură. De când i-a murit, mama nu mai este nici măcar desavantajul de a avea o sacră. Trebuie să o iau de nevastă. Evalua voilà, tu. Unde e Marița? Așa, Mari merge treaba pe da, luate. Ei, lasă bine cu a știu. Eu mă prăpădesc după fată și el meu suflu de sub nas. Da, unde <coughs> Marița? <coughs> Băiatul de prevalie. te ghetar, domnule George, te-și ghetar okay. și nu băiat da, de prăvălire. Ce cauți aici, puie... bon, Nimic, ceva. Adică, să vezi, domnule George, da. te iubesc așa de mult? Încât te-aș urmări din loc în loc Pe toată scoarța pământului Când te zăresc intrând aici mai cu seamă Uite, nu știu cum mi se bate inima Ca nu cumva să te las singur Știi, vorba românului Dormie de tine, dar de mine mi se rupe inima Ești un om foarte plăcut, domnule Am o figură norocită Un exterior cum zice francezul Nu este așa? da, așa trebuie să fie Măcar că eu nu știu ce este acel r r și apoi mai e, mai e ceva, domnule George. Eram să te rog pentru lucrul acela Ți-aduce aminte duminica trecută când îți venise pofta să ieși cu birja la șosea? Ei bine? E bine? Ba nu era bine că îți trebuia o rublă Ei bine? E bine? Ba tot nu era bine că nu aveai Ei Bine, bine Bine, bine, bine, ba e foarte rău că ți-am deci dat-o eu -a, a, vrei să zici că e rău pentru tine, nespa? Mi-ai făgăduit să mi-o dai înapoi a doua zi a. Așa avea acum o mare A. trebuință. Ce vădă. bagatelă! chel miser! Da, dacă poți, dacă poți! Ascultă-mă, Petrica. Da. Domnișoara Marița m-a rugat să-i copiez o poezie Un Charmant Morceau Fiindcă eu nu am casă... <coughs> Na, na, nu că n-am casă, dar eram să zic că nu șez niciodată acasă Iar la cancelarie nu voi să știe toate ale mele Șeful de birou cu care nu, nu mă împacă în politică De aceea am adus poezia cu mine ca să o copiez aici Pentru domnișoara Marița? Da, uh, da. Apoi, Unde să... apoi, iată, Acolo. cerneală Da, da și dacă ești Un Condi și hârtie, domnule. Da, da. Numai să nu strici, cumva vreo condi că te are ca o liră fără sunet, Ca un fulger fără tunet, Ca un râu fără murmur, Ca o pasăre tăcută, Ca o casă ce stă mută Și pustie prejur, Astfel sunt și eu, vai mie, Formă fără melodie, Pur spectacol fără idei. <gânt> De când dânsa ne-i sub soare și puterea încântătoare a murit cu moartea ei. Ah, admirabil, sublim, delicios. Bine, bine, domnule Șorș, lumea ta scrii pentru domnișoara Marița niște stihuri de moarte. Ah, Nerodule, cum denunțelești tu că eu vreau să-i arăt tocmai aceea ce aș fi fără dânsa? Singur, izolet! Cum zice francezul, aș tot. fi ca o liră fără tunet, ca o casă fără murmur, ca un râu pustiu prejur, ca un fulger fără melodie, ca un spectacol fără sunet, ca o pasăre fără idei. Ce superbe imagini, Să am iertare, dar cânte cu Dumitale n pentru mine niciun Dumnezeu. mai doar atât că e scris. Știi toare românească? Dracul, că nu are de lucru, își cântărește coada. <laughs> sau, sau, dacă vrei, se potrivește și mai bine cu altă zicală. Frunză verde ceapă coaptă și aș mânca în friptă frită. <laughs> Curat, așa zâmbă. Eu unul fac altfel de cântece pentru. <laughs> pentru a ce mi-i dragă. Da. E, da, să venim la chestia rublei, domnule Jos. Iubești și tu? Povre diabla. Și care ți este cântecul, fără exemplu? Scurt, scurt de tot. Nu e frumos ca al dumii tale, da. domnule Joș. Nu cu păsări fără idei și fără nu mai știu da, dar, ce. Să-l auzim. Da, iată-l. Cine n are în lume drag, Cât ui lumea tot pe teag? Eu știu, Doamne, despre mine Că tu nu-mi e bine Eu știu, Doamne, despre mine Că tu nu-mi e bine Atâta? Atâta ha, Ce galimatie! Ce absurditate. Taz-a grand de sel, cum zice francezul. Păi de, e curat românește. No. Mai am un altul, domnule George. Da, okay. iată și domnișoara. Oh. Mor de nicăs. I-am da? da. adus poezia Oh, merci Petrica, ia a te n prăbălie, te cheamă tata Mă, mă, cheamă jupânul? Da, da Parcă nu s-a auzit E, domnul nu nu. l-am auzit eu negreșit că trebuie să te fi chemat Trebuie, pe semne așa zice francezul. Oh. Ah. Eu, eu mă duc Du-te, du-te Au știut să mă gonească Ei, dar lasă că o să-i ascult eu de după ușă Mare poznă, mai a dragostea asta Petrica! Da, da, mă duc Bine, Cum vom face cu Rubla? Vom vorbi mon la timpul oportun. Se cheamă tata duc. și fata și Rubla. Dumnezea asta se zice pe românește lucru dracului în casa popii. M-am dus! Hai, da, Mă duc! Oh, no, oh. Cam mâine, ca mâine voi fi arhivar, apoi șef de birou, da. apoi șef de divizie, oh. apoi apoi director general, no. apoi prefect în Dovroge, apoi ministru, apoi agent la Constantinopole. Oh. Da, vorbitai cu tată tău? Ce? Spusul i ai că însoțirea noastră, Departe de a fi un mezalians, o să ridice sus, sus, foarte sus în opiniunea publică. n agipan. un hagi Te-aș ruga, domnule George, să mai-mi copiez o poezie. Da, o adec poezie. Domnișoare știi ce, domnișoare Marințu? Mi se pare. Ei, ce? mi se pare că te cheamă jos nu. Bine, bine, voi veni imediat. Oh. E, nu ține ușa deschisă, se răcește odaia. Să se, se răcește în luna în mai. Ah, oh, am birat să zică se prea încălzește. Da. Voi veni, ți-a spus odată că voi veni. No. Va veni, ți-a spus odată că va veni. Se clair com la luni. Dar nu e vorba de a luni, domnule, George. Oh. Apoi, apoi să oh. vii, domnișoara Marito. Bine, bine, bine, ți-a spus că viu. Haide, pleacă. Să vii, domnișoara Marito. Să vii. Oh. Oh. oh, George. O singură vorbă, Mona. Da, George. Mă iubești tu sau nu? Oh. Da sau ba? Ai, așa se vorbește numai la plebiscit. Te mai îndoiești de sentimentele mele? Ah, nu. No. La reșirea din pensionatul doamnei Fironsfamțic, prima chestiune ce s-a prezentat spiritului meu a fost aceasta. Marie, voi tu oare ați legat soarta cu un bărbat ca Hermana lui Goethe? Herman o ființă vulgară, un burghez de toate zilele, un automat care putea să placă numai unei Doroteia Sau îți place mai bine a visa o figură ușoară, mm. veselă, nepăsătoare, în sfârșit pe unul din cei trei mușchetare a lui Dumas Mușchetari? Vreau să zică militari? Liniștește-te, George! Hermana lui Ghiute este vreun bărcam sau un birtaș dintre amicii lui tata. Oh. Mi-e groaza, mă gândim măcar la dânsul. Pe când unul dintre cei trei mușchietare lui Dima, e bine, ești tu. Uh, unul din cei trei, dar ca mai sunt încă doi. Nu, tu, numai tu ai devenit idealul inimii mele. Îți oh. mulțumesc, îți mulțumesc, ma colombă. Dă-mi ma <laughs> Dar atunci nu întârzia târzi, tău. Chiar Astăzi, trebuie curaj N-ai ce-i face Să nu uiți însă un lucru foarte serios Da. De la plus haut importanțe da. Odată căsătoriți Așa? Fericirea nu trebuie să ne facă a renunța La toate plăcerile societății da. Preumblări Grădini. Costume Cai Voiajuri oh, Cât de mult aș dori să văd Parisul Da, dar da, însă toate astea cer bani S-a cut enorm În adevăr dar tata e bogat ah, Tocmai de aceea am un biju Să nu treci cu vederea de a aminti foaia de zestre Îi voi spune? No. Îi voi spune că tu nu mă iei alt minte Aferească Dumnezeu oh, Încredințează-L din contra Că eu te-aș lua fără nimic dar, dar... Dar... Nu mă vrei tu Nu te vreau eu fără bani a, a, a, nu, nu asta Nu mă vrei Dar... Nu-ți convine tu nică o drasla, lui Hagi lui Hagipan, să nu aduci o frumoasă zestre în casa bărbatului? Ah, te-am înțeles! Și apoi mai observă bine un lucru. Care? În burghezie există un obicei stupid, o rămășiță a timpurilor barbare, un antipod al civilizațiunii, o piedică a progresului, o palmă pentru liberalismul secolului, un semn de neîncredere salvatică, ah, Quelque chose de abominabil. Și nu tocmai noi trebuie să fim aceea care să încurajăm aceste triviale uzanțe Negreșit! Dar despre ce este vorba? Da... Tatăl tău poate să-și bage în cap, naiva idee și un pur bizarării, dar ne da numai venitul să Și nu e bine? Ah! Ar fi pentru noi o curată sclavie A se mișca cineva după măsură E ca o mașină cu viteza calculată mai dinainte Închipuiește-ți, monam, că venitul anual s-ar cheltui într-o jumătate de an. Oare cine am face noi atunci cu celelalte șase luni, nu? Ai dreptate! Mm. Ce spirit! Ah. Cere de la tatăl tău capitalul zestrei. Capital și iarăși capital! Tu, bonamon! Venitul fără capital este o monstruozitate și mai mult decât atât. Să-ți pui drept! Pentru mine unul ar fi chiar o insultă. Vai, da. cum așa? Un bărbat i se numără numai venitul zestrei este curat o moșie luată în arendă pentru care se plătește în câștiuri. Căl orăr! așa este. Uite că asta nu mi-ar fi trecut prin minte. Un bărbat cum se cade? Unul din cei trei mușchetari? Nu se arendează. Se ia cu, cu embatic, a. cu bezman, cu totul. Un asemenea bărbat mondiamant se cumpără pe veci. Adică... Adică... O legătură eternă. Atunci la De ce am JOS venitul. Să trăiască capitalul. Capitalul este șeful de birou. Este regele lumii. Petrica! Tata! Unde este regalul? Un tata! Dată? Iar Petrica să știi că a ascultat la ușă. Ah. Ah. Ah. Ah. Ce faci aici? Ah. Tată, domnul George mi-a copiat o poezie. Ah. Iertare, tată Hagiule. Mil pardon! Petrică, Tot... da. nu erai vagabond, nu mi-te-am văzut de două Și el zicea că mă cheamă tata. Nu, ah, să profit de ocazie pentru a mă descurca. Bine, tată, cum e asta? Petrică îmi spunea că. Petrică. <coughs> Petrică era aici cu noi. Cum era <coughs> aici? Da. Ah. Da. Mademoiselle a reținut în Odain din pe semne a nu rămânea singura, adică cu mine. Da, da, da. se tu, naturiu da. da, Așa este. Chiar așa ajunge da. M-a tras pe șvară Le ajut tocmai eu la dragostea lor nu vine să turpezi de ciudă Care te la a da, Mă gunește și de-nsă Da, pune, Cata de te poartă bine că te cunoști eu De vreo câteva vreme ți-au intrat gărgăuni în cap da? Îți vorbește mușteriu și tu nu-l asculți. te întreabă și tu nu-i răspuns la unde a vede, na a greu pământului Așa nu se vinde marfa, fotomiu Nu degeaba zice vorba românească cu râsul și cu glumele se culec toamna prunele. Cu să nu faci negustorie. Do te dară, la teșghea și ca ți de treabă. Silește-te mai cu seama asta i curat ciocolata aceea, rivalisiera, cum îi zice. Bine, S-a răspuns zvol că îi curat-o cu că prefăcută. Și eu, săracul de mine, mi-am adus ca un nou iartă-mă, doamne, 400 de tablete, crezând că doar să va desface ca pâinea caldă. Dacă lumea va afla odată că e lucru prost, o să rămâi cu povara în spinare. Ori și cine va veni să cumpere ceva, înțelegi mai, da, fie după. cașcaval, fie rom, fie săpun, fie rabiț, fie salam de Verona sau de Sibii, tu să-i lauzi blestemată aceea de rivalisier care mi-a făcut zilele frică. Am învățat pe din afară, pune cum să sucrăvesc. Bună de stomac, piept, nervi, plămâni, gâli, tuberculoasă, oftică, tuse... Guturai, șdorpică, friguri, diabet, melancolie, anghină, tifos, coleră, ciumă și gălbinare. Așa, așa, bun, bun de tot. dă la rivalisieră, bă, dă la toți. Înțelege, jupâne. de nu or scăpa și scăpăm cel puțin noi de ceea ce ne doare. Mm. E deștept, băiat. Hai, hai, du-te, du-te. M-am dus, jupâne. Ei, ce mai zice acum și Iorgule? Sava, nu e vorba de niciun sava. Eu vreau să te întreb altceva, spus-ți-am sau nu zilele trecute ca să nu te mai văzi singura aici cu Marița. Apoi era și Petrica cu noi, Mapa Roldo. Și Petrica, taică! Nu să taci! Petrica, ne Petrica! Care te o odai Italia. Pune-te de coasă, ori te închină, ori te de citește Alexandria. Dar taică! N Am spus să te duci. Vorbă multă, treabă scurt. Bine, taică, nu. ia ca mă duc. Hai, hai, hai, hai! Bine a zis și ne-a zis că femeia bătrâni pe dracu, da, păi fata Ai, e prea severtată tată, Eu știu, zic ca la românească Mai rara vedere este mai cumiere Te-ai prea încuibat pe la noi, mușiu Iorgule Nu că îmi pare rău, dar nici bine De frate, frate să fii, dar la noi mai rar să cum Tocmai asta eram să-ți spui, tată, hagiule Just să cum zice francezul ha? În țara noastră un larg viitor este deschis talentului Liberalismul instituțiunilor naționale permite meritului a se urca sus pe scara distințiunilor sociale. Astăzi scopist, mâine președinte al Consiliului de Ministri, nimic mai leste, rien de plus naturel. Așadar... Așadar, mâine sau chiar astăzi o să mi dea afară din slujbă, ca pe o măsea cu tot maturelul dumitale, musiu Iorgun. cum ne <gătă> Nestabilitatea funcțiunilor este o consecință inevitabilă. Aşcoltă-mă pe mine ce spui eu, dragul meu, că doară nu degeaba am umblat până acolo la Ierusalim. Văzui multe și auzi destule. aș dori din tot sufletul să te pui pe o cale mai bună. Iar nu după vorba românului, an n-ai câștigat, e timp-ai păgubit la anul nădejde. Ești un derbedeu, mușiu Iorgule. Oh. Da, da, am fost prieten, cu tatăl dumii răposat-o Chirspirea, Dumnezeu să-l ierte. Era un om foarte de isprav în toată firea, așezat, harnic, cinstit, fruntea smigilor din Mala. Oh. Nu, știa, nu, cumva ce este rușine de meseria părinților ah, dumii nu, nu! Nu, dar... Ce în loc să te apuci de muncă, de treabă, de vreun meșteșug, dumneata... Ai tocat părăluțile răsposatului și acum, după vorba veche, o ombli pe drum cu alai franțuzești și mai în casa mălai românesc. Se trofor, trebuie să-i sprevez să le iau iute. <coughs> Un cuvânt, tata, Hagiule. Ai dreptate în toate. Vă aveți perfect mai rezon. Am fost rău, dar nu mai sunt. Natura mea întreagă s-a schimbat printr-o revoluție. <coughs> Nu vorbești de revoluție, auzit to măi? Ele cât pe era să mă mufluzească. Pardon, n-am fost bineînțeles. Amoarea este cea mai puternică revoluțiune! revoluție Iar revoluție! Se vine. Iubesc! Pe fica dumitale! Afară! Afară! Afară, răstratitorule! Și tu vrei revoluție? Am avut nefericirea dar a-mi să o expresiune rău aleasă, mal șoazi! Tăică! El da. mă iubește și eu... Mă necă! Mă neahă. <laughs> Sunt iubit! Sunt iubit! <sencill> o iubesc și-o iau fără zestre! Da. Ha. Cu Cum ai zis? Fără zestre! Da, da, curând! Re... Cu de Revoluția, comercial. mergem? Par, n-am fost și nu voi fi niciodată revoluțional. Agitațiunile politice, zdruncine comerciul, ucid industria, ruinează creditul. Zruncină, ucid, ruinează. Așa comerciul, industria, creditul. Așa, așa, așa. Da, Dar, fără zestri, cum vei putea trăi cu nevastră? Oh. Amoare, laboare... Voila tu. O moare la boare. Și astăzi nu te-am înțeles. Negreșit, taică, el nu vrea bani. No. Ci pe mine. George este prea cavaler. Dar fără zestre nu m-am mărit eu. Ce? Tu? Eu, unica odrasă a lui Hagi Pană, trebuie să aduc o frumoasă zestre în casa bărbatului. La pensiona mi-ai învățat tu cu taldese. Repetă lecțiile mele. Și observă bine, tată, că nu numai ai venit tu, zestre, nu. Căci în burghezie există un obicei stupid, o rămășiță a timpurilor barbare, e? un antipod al civilizațiunii, o piedică a progresului, o... un semn de neîncredere sălbatică. O să eu un antipod de neîncredere venitul fără Is capital este o monstruozitate. Un bărbat căruia îi se numără numai venitul zestri e ca o moșie luată la rântă O să vorbim noi mai pe ori. Un bărbat cum se cade <laughs> uh, my oh, boy. What about you? Where do you have to eu sunt unicul moștenitor Ai, merge bine cu cârciuma ah, Nu, nu cârciuma, ah, quelle expresion Restaurant, tată, Hadiule Restaurant cu grădină Café șantin cafe da, dar mi se pare că nu prea te are la stomac ah, O oh, neînțelegere momentană I-am blesat, tansoapă, soa peu, amorea proprie, cum am dit O ce e, ce i-ai făcut? Ai, un bagatel, o să-i treacă Cerusem 100 de galbeni sub chip de împrumutare și el magonit gonit afară la Vreau Vrea să zic că fără zestre. Bun, Bun, ascultă-mă, musiu Iorgule, fiindcă fata te iubește, uh -huh. adică, lasă-mă să mă mai gândesc. Vino o peste un ceas. Da. Îmi dai o speranță? Ce să-ți dau? Nu mi-ai spus că e fata fără nimic? Nu cumva o întoarcea cu pe foaia el altă. Ce ți-ai vorba, îndărăt? Colcă-te pe orechea. Eu nu dau ochioară nici în bani, nici în bonuri, nici în speranță. Iar, și am fost rău înțeles. Tujur m-al Peste un ceas. L-am prins la mâna. Atunci? Are vară. Are vară. Are vară. Are vară. Ah. E, să stăm strân și să judecăm drept. Iorgu nu poate fi doctor, nu poate fi advocat, nu poate fi dascăl, nu poate fi negustor, nu poate fi nimic din ceea ce e de folos lumii. Mai prescurt, este o secătură goală. Cum să zice românește, umblătăi în câinilor frunză. Iată-l, dară, vrând nevrând om politic. Și fiindcă oamenii politici din țara noastră răsar ca ciupercele și cresc mari ca mătrăguna, deci, dară... Eh. Știu bine, o să-mi spună unii și alții că mărit fata după un risipitor. Apoi, nu este așa. Ca să fie cineva risipitor, trebuie să aibă ce risipi. El n-are nici para după suflet și eu nu-i dau nici o lăscaie de pomană. E cum, dragă, doamne, să risipească ceea ce n-are? Mm. Am văzut ce poate că o să mă moștenească și atunci vai și amar de bănișorii răposatului, ferească Dumnezeu, pană. Dar dacă voi mai trăi eu cu ajutorul Sfântului Pantelemon vreo patru, 5, 8, 10 ani, în vremea asta, neavând el ce cheltui, o să se dea pe brazdă și o să se dezvețe cu totul de risipă. Și de unde, știi, că o să mă moștenească dânsul? Tinerii în zilele noastre sunt ca în O să lasă averea nu lui, ci copilașilor lui. E, oricum mă gândesc, noi i lucrul rău, Fiindcă nu vrea zestre, fiindcă place fetii. Fiindcă, iarăși, nu vrea zestri, fiindcă fata a crescut măricică, fiindcă băiatul poate să se îndrepteze și, în sfârșit, fiindcă nu vrea zestri. Între. Ah, Aaa, ah, bine că ai venit, cu trandațile! Ce mai faci, vecinică? Ha, ah, că bine Iată și dumneavoastră un sfat prietenești. Cu dragă inimioară, Kirhagiule, dumii mai ales cu dragă inimioară. De ce nu? Și părintele Petru de la Sânt Nicolae a fost astăzi la mine, tot după sfaturi prietenești. Că așa prietenoasă sunt eu din fire. L-am pus la cale, zău că l-am pus. i furatul furat hari făcuța cea pintenoagă. E, unde să o să sărăcuțul de el? Vine la Coana Trandafira. Păi fără Coana Trandafira nu se face nimica. de ce este eu cu cărțișoarele. Cade târharul, cam slăbuț și ocheșel. Am spus-o popi, Mi-a mulțumit și s-a dus să-l găsească. Pe cine pe tâlhar? pe <laughs> oameni slabi și oaici. sunt cam mulți cuana Trandafira. Mulți vecini că ne că mulți. Da, nu toți sunt târhari, <laughs> vezi, asta e asta-i Da, da, eu vreau să ți cer altfel de stat aha, aha. Aș vrea să mări Zestre? Zestrea? zestrea? Ha? Ce zestre? zestrea? Pe, de ce ceri zestre? De asta mă mir și eu, chirhagiule, zisești că vrei să-ți măriți zestre. Spus așa? Mm -hmm. Oare? Bine. Uu, zăpăci să -mi iartă mă zăpăci să-mi iertă-mă, doamne, <laughs> mă lua sigur rapid înainte <laughs> Iar am să zic că aș vrea să-mi mărit fata Mărit-o, vecinică, mărit-o pe drăguță Cum în două mâinile Lasă-mă să-ți dau eu bărbățelul Tocmai de aceea am venit pe la voi Tocmai de aceea Că-și vă iubesc Numai Dumnezeu știe cum un profesor. 600 leișori pe lună. Vechi. Ba noi, noi nout, schimbagiile. Una, 1620 lei vechi. Mm -hmm. mm -mm, bună, leaf. Măcar că mandatele nu se prea scontează. Lumea s-a pus pe gânduri. Visteria e netedă ca pilugul cu mm -hmm. Nu găsești un ban mm -hmm. de la Dar Da. Uite, coana trage eu, cât ce era să mă hotărăsc, am dat pe Marița după Iorgu. Iorgu, Iorgu! <gri> cătrele, și, și... <gri> ce. Strângarul, cela de la Logofeție. <gri> A, ștrengarul, nu-i tocmai strengar limbile cele de iau, pornind numele. Nu te lua după gura lumii. Am fundat în datorii până la urechi. Dar de unde știi, nata? Eu să nu știu, eu? A, până și nu-i Petrica, îi datorește un icosar. lui Petrica. O să cercetăm, Petric. Petrica! Petrica! Auzi, jupâne! Ia vină încoa, Petric. dată jupâne! Ia ascultă ce spune Coana Trandafira și-a da. răspuns drept. Da, Dragă băiețele, mai spunem tu singur încă o dată, câte părăluțe îți datorește musiu George? A, păi, jupână nu știe cu coane. O să de gol Mi-a venit rând-o Nemică, o ruble. Era dor să se preumble pe la șosea Ce să zici, așa sunt cu conași. Zicea că îi trebuie să se întâlnească cu cineva Cu cineva? Auzi, Chihageul? Dar o rublă nu-i nemica Mai datorește-i pe aiuri mai mult Pe aiuri mai mult? E, e, cum ți se pare, vecinică? De băiatul de brașovean de alături, mai bine de un an de când îl tot poartă cu vorba pentru o liră. O liră? 62 lei vechi. Prin birtul mănâncă tot pe E, vezi, odorul dumii Kirhagiu. Mai dăuneți un croitor era să-l dezbrace pe uliță de și de eu când am făcut era să-mi-l căpătuiesc. Păcat că era așa fără zestri Să dai pe domnișoara? Nu e treaba ta! Nu te la ghea! L-am cu de minune! Nu te speria Petrica, nu te speria! Am găsit noi alt ginere! alt ginere? Spus-o să le dai pace! Du-te mai bine de vin de a și de rivalițiere! să hai. fac, tot nu scot la căpătui. Hai, Pe că așa e Mă, mă duc! Mă duc în prăbânie! Ia, ia și-așez, scoană, trebuie de și să vorbim cum se vorbește românește și ne gustorește. Zice, ai pare misă că vei și având un dascal, Un profesor, vecinică, un profesor. Lucru mare. Nu, nu că dânsu ar vrea să se căsătorească, da, eu, chirhagiule. Vrei să te căsătorești nata? Nu eu. Măcar că nu mi-a trecut timpul și mulți, dragă doamne, vor fi un să mă scoată din minte. Da, eu tot mai mă răzgândesc. Nu-i glumă vecinică să te legi pentru totdeauna, da. o viață întreagă. E. Bărbații mai toți sunt ca mai dracului. Să nu fie cu supărare. Da. E. E, dar să venim la vorba noastră. Aș vrea să fac fericită pe odorașul meu de mariță. Ginerică, mai de ispravă nici că se găsește. Uaia, fără zestre? Fără zestre? Nu ți-e greu, vecinică? Unde ai mai văzut pe lumea asta? În ziulica noastră, să fără părăluții. Bărbații s-au cam scupit chirhagiule. S-au scumpit de tot. Nu te mai apropi. Un sergent și tot ceri două-trei mii de gălbenași. Ei da apoi un coș cu o gemite profesor. Două-trei? Atunci nici că mai vorbim. Ei, la Lasă, lasă bănișorii mai încolo, o să ne tocmim mai la urmă. Să-ți spun eu acum cam ce fel de om este, să-l auzi și să te iei de cap. Minunat, vecinică, minunat! Știe, 10 limbi! Lotinește, spănește, talinește, lotinește, franzuzește, lătinește... Dar de unde l cunoște așa e, de bine e, cu oră, Trandafir? Hai să nu-l cunosc eu? Păi, sunt trei de când de cu chirii la mine. Vă ce pași de aici? Ce om, Chilhagiule, ce om! Vreo 40 de anișori? Noi? E, e cum noi? Are 40.000 de mii de lei noi? <laughs> nu era vorba de lei, vecinică. Ziceam că are 40 de ani, șori. A, ah, 40. Da, da, da, dar da. numai 40. Tocmai bunicel, Știi, nici prea, prea, nici foarte, foarte. Dar cum îl cheamă? Numai consul. Numai consul? Uh -huh. Ce fel de nume? Fost a consul vreodată? Ba, nu, vecinică. Să spun eu toată și retenia. Înainte zicea, nechifor vă Însă, de când s-a făcut profesor. Vezi bine, mă pricep, eh, dar să lăsăm numere că nu-l prea înțeleg nici eu ajungă atâta că e un om de aur Și apoi econom, econom, nu cheltuiește mai nimic A, ia-s auzim, nu cheltuiește nimic A, Strânge, strânge, strânge Mănâncă, drăguțul meu, câte o bucățică de slonină și tot citește Mereu citește și tot scrie, mereu scrie De poți să zici că trăiește numai din hârtie Vorbește puțin Are zece limbi și vorbește puțin? Economie vecinică, economie la vorbă Așa este, ai dreptate e? Hai, da, ce să-i faci, dacă vrea să-i O să vă împăcați, chirhagiune, o să vă împăcați Eu om de înțeles, cinci Șase mișoare de galben. Oh, oh mai am mult. ajută mai am mult. Nu te speria, vecinică! Nu în bani. Oh, nu în bani? cum, în bonuri? Nici așa! Toată zestrea o lasă la dumneata. Și? Cu bănișorii ce? intră cu dumneata în și la negoț. Aha, înțeleg. Uh -huh. Ne facem cum să zice hajipană et compania asta e vecinica, asta e companie și iarăși companie, nimic mai mult. Numai că el nu primește cuvântul de companie, zice că nu e destul de lătinește. Da. Nu vrea nici cuvântul de hagiu, că o turcesc. Ce va fi și asta? El dorește să se scrie pe blană, peregrin panonu et consorțiul Peregrin? Eu, peregrin, pe neam de neamu, Mionu s-a Le... chemat așa, odată cu capul. Eu auzi vorba. Da, nu te supăra chiar, hagi, Eu, panoniu. Lasă asta, o să-l facem să -nțelegă. Eu cu șorțul. Da, nu te necăji, vei rămâne companiu. Și pană. Și pană. Și haji. Și haji. E, și... e, mi se pare că nu o să iasă la căpătăie. Vrea să zic că nu voi da bani pe șin. Nu, niciun bănuț. Dar dacă va cere să ne socotim la sfârșitul Vă veți socoti și părăluțile cu folos, cu tot, vor rămâne la dumneata. Adică partea tovarășilui să crească din an în an. Ca și partea dumii Dar la desfacerea tovarășii? Până peste cinci ani niciun convințel despre asta. Cinci ani, cinci ani, trei de galbe. Ba, 6, vecinică, 6. E, fie 4. Hai mai adaugă una, chirhagiule. Pentru un cui să nu pierzi potcoava. Nu, nu că dească lumea ar fi o potcoavă, așa vine vorba. Vreau să nu vorbești față de domnul ăsta uh -huh. care intră aici. Ce tot poftește lui de la mine? Ce poftești, domnule? Eu, parbleu, m-ai spus să viu. Afară, afară și să nu te mai văz Da, dar nu compre m-ai promis Afară? Să... Ce asta? Ce asta? Și asta tată! Asta însemnează că nu te dau un vechi după libertonul asta! Oh, Și-am da, și găsit un bărbat matur, cărturar și econom. E bine, dacă este așa, oh. ma parol de gentilom, eu mă împușc. <laughs> Vorba să fie, dragul meu, așa zicea și fata. Mă duc, mamă să mă nec unde e la cum mai sex. Ia! Ia, ia! Ia cine pistolul ăsta Vai. și îmi că-te chiar acum! Vai! Eu... O pistol turcesc? Rugină orientală? O jame, dacă e vorba să mă împușc, e bine, voi cota ceva mai modern, ceva mai de chic. Ah, ce lide! Acum să vă vedem! Mâinile sus, scrie tată, vrea să te puște! Îmi dai pe marița? Ajută! Să-i argeți! Să-i liniștiți-vă o dată! Ce-ată Așa, vrea să zic că mușiu, dumneata, e și ucigaș pe lângă celelalte. Bun, bun de tot. Împușcă-mă, Îmi împușcă-mă. Ea ca da. pistolul n-a fost încărcat de când m-am întors eu de la Ierusalim. <laughs> <laughs> A doua zi spre prins, hadzipană, cu ochelarii pe nas, șade de la umbră în fața prăvălii, tot tundu-se prin jurnale ca să-și alunge plictiseala. E, în negoci trebuie să cauți totdeauna bilanțul: cei de dat și cei de luat. Tot așa este și în politic. Să vedem mai întâi ce zice această gazetă a <coughs> mm. Nu ascultați perfidile insin, insin, insin, insinuațiuni ale opoziției. Mm. Da. Ce, ce asta e în si? Insinuațiuni, insinuațiuni, pe semne de la sân. Aha. Adică opoziția bagă mâna în sân, cu alte cuvinte. În sfârșit, e ceva rău. Scopul ei este de a menține țara în anarhie. Na. E bun de învelit măsline, că altfel lasă-l încolo. Tot așa a vorbit și ieri, să fi schimbat o vorbă. Anarhie și iar anarhie. Iar când o caut, nu o găsești nici cu lumânare. Să vedem mai bine ce mai cântă și opoziția. Uh -huh. Hârtie bună pentru cașcaval. Cetățeni, vegeați că ora se apropie. Reacțiunea vă tinde mrejile despotismului. Despotismului. Mâine. Este ziua elecțiunilor municipale. Au! Astăzi sunt alegerile, chiar astăzi. Ce să mă fac cu de mine? Parcă văzi, intrăm prin ușa aceea epistatoma alalei cu lista candidaților guvernului, iar, iar pe ușa cealaltă vrem și cu o listă liberală. mai bine, zău, nici cu unii, nici cu alții. Vorba românului, doi pe într-o nu poți ține. Da, da. S-ar putea și i dreptul să-ți ții pe cel alb într-o mână și pe cel roșu în altă? Dar atunci vine un al treilea, vreo fracțiune liberă și independentă și strage o palmă. Ar trebui, la adică, să ai trei sau patru mâini ca să-i mulțumești pe toți. Ă, noi, ăla n Mă bă, băcut tot anul. Mă ascund. Petrica! Păi, Petrica! Bine încoace! Bine încoace! Bine încoace! Bine încoace, ascultă și Eu mă duc la vecini. Priveghează toate. Nu uita să desfaci rivalisiera. Dar dacă va veni cineva să te caute, și pui. cum știu eu, nu sunt acasă. Să te chem de prin vecini? Ce ferească, Dumnezeu! Hagipan a plecat afară, s-a dus la vie, mă înțelegi? Bine, De să te preumle cu polițai sau cu masala, una din două. Ba, poate să fii și bătut, că și de, așa e Constituția. Așa zic dumnealor că se petrece și în America. Mai bine, foarte nevăzut. Am plecat. Bine, șupă. S-a dus. O să-i vină în casă blestematul acela de profesor ca să facă cunoștință. Pe de altă parte fuge și îmi zice, mă înțelegi? Bă, nu înțeleg nimic, cât e negru sub unghie. Înțeleg numai atâta, că mi se rupe inima după marița. Ieri, George, astăzi nu mai știu cine, nu mai petrică niciodată. Auzit, Vreau să zic că comandii îți place și ție, Marița. A la bonheur. Bine zicea Marița că sunt trei mușchetari. Eu, ăsta și acela. Ah. Nous allons voir. Ascultă, Petrică, să contractăm o coalițiune. Ce e a coali... Cum ai spus, mea ta? Un inamic comun ne amenință pe amândoi. Il faut nous entendre, cum zice francezul. Discordia ne va ucide. Trebuie să ne unim forțele. Mai bine dăm rub la domnule George. A Nu, principioare, că a venit timpul de a da în lăut toate eh... recriminațiunile trecute, toate mizerii du pase. Să tragem cu buretele peste greșelile fiecăruia. Hannibal e la ușă. Cum? Ginerle se cheamă animal? Să conspirăm, mon brav, să conspirăm în cea mai perfectă armonie Pentru a învinge prin unire teribilul pericol atârnat deasupra capetelor noastre. Allons, enfants de la patrie! Dușmanul nu e tare decât numai prin noastră. Autrement, il e culet. Am aflat cine este, un pedant, un om fără educațiune, un ristre. Marița nu poate să-l iubească. Da, dar te iubește pe dumneavoastră? Că port Să nu ne gândim la viitor, să nu punem mai dinainte candidatura nimănui. Vog la galer! Destinul va alege. De ce destin mai vorbești și dumneavoastră, domnule George? Spune în verde că vrei să tragi spuza pe turte cu mâinile mele. Ori Dumneata ori celălalt pentru mine e tot una. Rău și rău. Să ne întoarcem, dar la. La să... rubla. Ah, iarăși, dezbinare. Odieu oh, de Dieu. Nu simți tu că pierim? Va că despre mine tot voi pieri. Fie cu dumneata, fie cu celălalt. L'unigur nu vrea să înțeleagă fineța coalițiunii. E, e bătrân acela? A, a, te văd plecat ta negocia. Te întreb, e bătrân. Ar putea să-mi fie tată. E, e urât. O figură din cele mai nepermise, Un monstr! bătrân și urât. Da, da Apoi mai bine dânsul decât dumneata Comă? Ce vrea să zică? Păi dacă e bătrân și uret, domnișoara nu o să-l iubească și prin urmare tot este ceva, o nădejde, un câștig oarecare Pe când dumneata, tânăr și frumos, o să o duci de nas în voie bună până îi vei toca toate părăluțile și o vei lăsa pe gheață ah. Nici pentru mine, nici chiar pentru dânsa, nu ești tocmai din cel mai bun să ne răfui mai bine cu rubla. La păi da, da, dar unde e liberalismul tău? Ce? Liberalism ca să o iei și să o despoi orbind o prin șosele, prin momele? Slugă plecată! Nu o primesc odată cu capul o asemenea cu. A, cu, cu cum mi-ai zis dumneata? Nu-mi pui în cârt cu nimeni, nici în clip, nici în mânecă. Par consecant, tu ești pentru dânsul reacționarule. Da, voi sta la o parte privind vă pe amândoi. Fie, cel puțin îmi promiți neutralitate. Ce? Eu, nu știu ce fel de mâncare este asta. M mă tem să nu mă încurci. Mai bine să-mi plătești ce ai de plătit. Să-ți chestiune. Tot ce te rog eu, dacă nu vrei coalițiune... Este de a de cu lecudei franj, cum zice francezul adica să nu te amesteci Că despre asta pot să fii sigur Să dea Dumnezeu ca amândoi să-și spargă capitele Și să scape sărmana mariță Aici erați, domnule George? Ce stai aici, Petrica, du-te-n Da, mă duc După obiceiul cel bun o să-i pândesc după ușă du-te, du Da, mă mă duc N-ai vizut? Elas! Ai auzit? Miltoner. Ce să facem? Este momentul de a arăta toată mărimea pasiunii mele. Monange, trebuie să fugim. Să fugim? Adevărata iubire nu cugetă. O, Se finim! O, Doamne! Se cerul și pământul. Le ciel à la terre, soarele și luna, Le sole la luni, Raiul și iadul, Le paradis e l'infer, Nu pot opri avântul iubirii noastre. Prin persecuțiune revine și mai împietoasă. Să rupem lanțurile, Să sfârșim fiarele, Să... Dar tata, răsa... tata n-are alți copii, Va muri de durere. Oh, nu, nu! Rămas singur la bătrânețe, Fără consolațiune, Fără sprijin. No. Te iubesc. Te voi iubi întotdeauna, dar nu pot fugi. Nu voi nici eu să fug. Comandant, vrea să zic, că morata nu merge până la sacrificiu. <fie> ah, eu uitasem că și tu ești femeie. Nenorocitule, George. l'amour d'un famă, ce deriziune. Femeia nu simte. Bărbatul, numai bărbatul. te <fie> iubirea mea. Diabla. Mă tem să nu i fie poftă de a fugi. am luat-o prea repede. Iartă-mă, jeteravi, cuprins de flacăra pasiunii, cu tezaia bunida, dar nu-i nimic. Nu Ei -am. Bine, eu m-am hotărât. Ce? Să fugim. Da, cugete un moment. Adevărata iubire, nu cugete. Ba, da, ba da, natura mea este sentimentală. Mă gândesc la suferințele părinților lui tău, Zeta Vră, rămas singur la bătrânețe, fără consolațiune, fără sprijin. Dar el ne va ierta, eu sunt sigură. Iertare fără zestre. Tu nu-l cunoști, ma este vindicativ la culme. Ar fi mai bine să se găsească un aranjament și fără fugă. Vaion, dacă ar vrea Petrica... Petrica? A, el ne-ar putea fi util. Dar, m îmi refuză o mână de ajutor. Și știi de ce, par exemplu? Te iubește. Mă iubește, Petrica? Ah, iubire de teșghetar. Amour de comis, cum zice francezul. Nu mi-a spus. Ah. Nu mi-a arătat niciodată. Sfială de om malelevé. Cu toate astea, fără a ne ajuta, mi-a promis de a rămânea neutru. Par consequent, trebuie să facem tot ca să scăpăm de pe dantul acela. Ciudat, Petrica mă iubește. Coconita! Coconita! Coconita, ce să fii și cu cartonașul ăsta? L-a dus l-a lăsat aici cu Coana Trandafira din partea acelui profesor. Nu știu cum îl cheamă. Anunț nu este, măcar că seamănă Planul de prăvălie nu este, cont nu este, poliță nu este afiș de teatru nu cred să fie M-am încercat a citi și nu înțeleg o boabă O limbă păsărească Doar va putea să o dezlegi domnul George Că tot a învățat carte până la brâu Ia, ia să vedem ce scrie Lui peregrinu, panoniu et consortiu mercatore Numa consule, profesore politanu vulgo bucurestino salote. București? Vă într ce Pricep numai atâta că omul ăsta îi în cap în loc de a îi în coadă. Dar ce scrie și către cine? Ba, Foan, nu știu nimic. A, să vedem mai departe. Pretunsul de suma gratitudine preintru egregia amunere lui, conditoriu de în partea mea la pulcra filia a dominatioanei vestre A ah, nu vedeți că cere o veste. El crede că noi suntem croitori Da, să citim până la capăt A dominatioanei vestre leau precursoria audacia. A ah, vorbește de banca dacea, Le-au Leau precursoria de audacia de avonuntiare Iminentea mea ad infelicele infelicele atriu a dominatioanei vestre. Iarăși, veste. Tot vine la vorba mea. Zice că a citit un anunț despre o veste. Ascultă și scopul. A dominatioanei vestre, prin acuesta tabula quasi cerata asimilitudine Institutului Morilor a Viticei Valete. Eu cred că am înțeles. Nu-i despre De veste? <coughs> Nu, nu, -i bancă, Dacia? nu, nu, a ascultați ascultați încă o dată ultima frază, concluziunea similitudine Institutului Morilor Avitice, Valete. a Valete Mie mi se Ce? pare că el se prepară a înfiinţa un institut de moare cu vite într-o vale și. A, vrea să vânză taicii făină despre făină nu vorbeşte A, bazice, zice, cerata, poate Aha. fi cernută A, a, a oricum ar fi, a, fi o, o fi chiar dumnealui cu cartonul Na, și m-a văzut că-l am a rupt Tabula cerata Subtucalcamie Juvene insolente Să se certe, da, să a se bată, Să se, se turtească, noi Cu atât mai a a a a a bine a Eu mă fac nevăzut. Pardon, măi, dacă aș fi știut că dumneavoastră sunteți șos nu găsesc cuvântul Autorul acestui scrisor negreșit Negreșit Un vocablu slavosarmat M-aș fi stăpânit noi ci on căutați pe domnul Pană Probabil, și l-ați putea găsit în băcănie. Băcănie. Una expresiune Sunt curiosă de a vedea cum se vor înțelege. Pătătre nu cunoaște-ți într-aia prăvălie. Una dicțiune hibridă de una obscura proveniență. Sacre. Domine. Domine. Eu nu sunt entore. Eu sunt procu. Porcu? Procu, nu porcu. Vrocus, seconda declinazione, bunda in cicerone, nu concep in lingua vulgară, nu sunt muștereu cimire! Ah, vrei să zici că domnițaști românești? Sunt civer roman. <laughs> Claritate! Oamenii simplici, ele nu au consultat <într> Dicționarul Societatei Academice. Oh, monumentosul Tezaur! Academie, Tezaur, să-ți spui numai mai o vorbă, domnul meu. Domneata ta poți fi colonie romană, dar reginere în această casă nu vei fi. Eu... Ma, parol d'onor! care te de pe aici! Eu? Ah. Numa conjule! Eu teologul absolut și si filozoful idem? Mademoiselle Marie nu te iubește! Este una chestiune indiferente! Ce? Dumneata vrei să te însor fără a fi iubit? Fără să iubești? Fără legătura simpatiei? Oh, Ce monstruozitate! Te să facere una matrona! Alonvit. Renunță la această căzătorie! A, violența? A? Belu? Renunță sau te omor și atunci parbleu! De nimeri chiar la Gimitir la Belu! E, doar nu lua cu forța! Lasă-l! Iartă-l! Lasă-l! lasă, -l, iartă -l, lasă -l. E, las. nu, nu trebuie decât să-l vază tapa pentru ca să-l încredințeze eu pe loc! Să-l peste putință să mă dea după un om eu. cu care nici el, nici eu nu ne putem A. înțelege! Mai bine m-aș duce la călugărie! Călugărie! Călugărie! Unu ferbu greco bizantin I don't know. Păi nici nu știe carte, nici carte nu știe Zice că substantivul călugării este verb Mai multă gramatică se învață la pensionul Doamne Firunțfansic un Firunțfansic Oribile gotico-teotonism Ei bine, amin, Mai persiști oare a o luat de nevastă? Uă, voliul zis ua, așa? Da. Ua, stai că ți-arăt spreți ție pentru Dumnezeu iartă-l, George Ia, Nu-l las nici mort, îl bag în garderobul de copil ne-ți arăt euție! Așa! Aha! Intra aici! Ce faci, Jonas? Vive la șans! Acolo sunt hainele lui Tata, niște giubele din timpul regulamentului! O să se supere foc! Ordon, renunță dacă vrei să-ți deschid! Mece cum am Vai, jo, Bine, dacă ce nu vrei, rămâne acolo! Ah, a... Tata! Ne tăm, amici, pe ce facem? Stringarule! Vagabondule, iarăși la mine, o să-ți o no. eu oase. Citește, tată Hagiule, sunt aici cu o misiune oficială. Dezafer de ta, cum zice francezul. De la comisarul Ciocan. Hai de mine. Nene Pană, acest domn este însărcinat a te duci la alegeri. Lista candidaților o vei primi tot de la dumnealui. La caz de nesupunere la ordinele cârmuirii, o pățești. Aseară, la întrânirea de la șapte nuci, nu te-am văzut și îmi pare rău. Pe viitor să fii mai înțelept. A început pe semne a te face și dumneata revoluționat. Iată-mă între Ciocan și Nicoval. N-am încotro. Haide-mușiu, Da. Să mergem în tată, Hagiure. haide Haide-m. Iar tu? Tu, poliță, l dai adubi tale. Iute! Iute! O să te învăț. O să te învăț, O să te învăț, Haide-mușiu, Iorgul. haide Da. Au plecat. Tu, tu cine au fiindul lap? dulap? Ce? <gătă -i> ce stai? Ce Ce-am Catilina. Ce fel de Catilina mai încet, domnule? Erai să mă turtești. Din nomele națiunii, Degeaba am zis ani, ba încă nații, Ioani, Nu sunt Ioan și nu dai nimica. Eu? Da, ce ce văz? În loc de-a da, tocmai dumneata ai luat? De ce ai furat giubeaua jupânului? No, giubea? O oh, stupefacțione. Ce, iarăși Ioane? Voi exire cu indignațione. Fura răspunsione! Fura răspunsione! Ion nu m-a construit! nebunule! Nați-o tot nați Ioane, dați-o na na frântă că ți-am dresul. și să zică cineva că numai asta pocitură mai stă acum piedică în cale. Ce mare poznă că nu știe omul din ce tufă s-ar Dacă nu era acest dascăl cu Ioane, Marița ar putea să fie a mea. Deci, pentru francezul acela de George am găsit-o leacă. Da, dar din nenorocire prea târziu. Marșanda de alături. Când mă uit ce să văd, slova lui Monsieu George. Da, slova lui, chiar așa. Iată stihul lui Mituzor Cele cu patere, scris Nici deosebire ah, ah, Bravo cu conașele Vă să zic că pe de o parte aici Pe de altă parte acolo Și nu-i departe una de alta Casă lângă casă eh, Că cealaltă mintere minterea s-ar obosi boierul eh, Și oare ce scrie? Machere eu Hrosine, <coughs> franțozește e, Dar mie mi se pare că o cheamă frosă, iar nu... Hup, și mai nu știu cum de de ce necaz că nu poți înțelege A, s arăt domnișoarei marița Aha, va fi, cum s ar zice, o răzbunare pentru acea rublă mm, Ba să mă mai gândesc A, Mai bine voi ruga pe vreun să mi-o Că nu va fi jupun în prăvăliei ei, dar ia să mă mai încerc Nu te supăra ma Iar franțuziește Pe fata băcanului Mon Ai treabă bănească Ma Amoarea numai pentru tine Mon Ma, ma mon mon ma Dar totuși am priceput eu ceva Aici treabă bănească, și acolo amor. Aici fata băcanului, și acolo marchiză, cum e zice la teatru. E, e, aș face o bună treabă dacă n-ar fi scos Dracula la Maidan pe dascălul acela. Uite, a da, venit cineva. Ce este cu Eu n-am venit la tine. Auzit-o mai? Unde-i Cumva și pe mine o să mă închideți în dulab? Ia încercați-vă! Haide! mai Dar ce este? De ce atâta zgomot? Întrebați pe coconița asta. De ce s-a supărat? Olica, Olica! Ascultă-mă, obraznicule! Se vede că nu știi încă cine-i cu coana trandafiră. Voi, nu-ți bate joc de mine capoi. apoi. ce mai stau eu pe aici? Parca și căpchiat. Îmi trebuie Hagiul! Pe el o să-l învăț eu minte. Frumos, Duducă! ce N-am ce zici, e foarte frumos! De ce? Asta e educație, asta e pensionată, Ce-i Pardon? O să mă duc la ministru, la șeful de secție, la vodă și o să le spui tuturora, tuturora, ce fel de poamă ești! birbantule! Lasă! la mi Eu Nebuna aceea a plecat, dar Petrică. Ah, acest moșic mă jenează întotdeauna. E... Să o iau pe mine cu Marița? Nu pot. Dar să o las nu-mi vine la socoteală. Deși, Petrică! Da! Eram să-ți spun ceva, bombon. Și eu numai puțin, domnule Joș. Mi-ai promis neutralitate, se ta să ne lași singuri, Da, nu? și dumneata mi-ai făgăduit să-mi dai înapoi rubla să nu fie cu supărare George! <gătă -i> <gătă -i> Mona, nu este vreun secret Venind aici am întâlnit pe consule și l-am provocat la duel Poltronul mi-a răspuns sanfason că m-a va denunța poliției M-a amenințat cu una acțiune de in ante a pretorelui Cauzarum Publicarum și eu am înțeles, natural, ma, că trebuie să fie comisar sau agă <coughs> pe atunci ce de făcut? De el nu se teme, de bătaia iarăși nu-i pasă Adică o papă fără să se tulbure Sub cuvânt că așa va fi fost odată pe timpul lui papură a lui Ciubăr împăratul Pe când se pot covea puricele cu 99 de cale de fier De frică nu-l poți depărta Ei, iar jupânul îl vrea dinere cu nepusă masă hmm? Cum dar va merge treaba? Orice să fie, numai a lui nu voi fi Pozițiunea este critică Nu somi dans un impas vă pasă foarte mult Dacă a ști că nu se supără domnișoara Aș da eu un sfat Spune Petrică! Să începe a fi prea familiar cu dânsa Mai bine lasă-ne, mon cher, numai am Ca să ne mai gândim noi singuri deci. Da de ce? Să spui și dânsul. Da, eu plec bucuros dacă așa îmi poruncește domnișoara. Ba să spui ce ai de spus. Eh, ia domnișoara o bucățică de hârtie. Așa. Și pune-te de scrie ce-ți voi spune eu. Ciudat. Eh. Dictează. Scrie. Arhon, dascale. Arhon, da. Așa, Am scris. Ar, nu cumva, și să hrănești vreo nadej de dragostea mea. Ai scris dragostea mea. Dragostea ta? Adică, adică în scrisoare. Am scris. A, așa. Degeaba te ostenești. Păpucindu-te fără ispravă. Spravă. Așa. Mai departe? În vecii vecilor nu-ți voi fi nevastă. Nevastă. nevastă. Așa. A, și nu voi grăi latinește. Nu voi grăi latinește. Așa. Slugă și mă iscălesc. Așa. Acum iscălește și dăm scrisoarea să-i o duc. Ce copilărie! Dar la ce va servi aceasta? Hai, o să vezi! Sinicurile! Hai! Chiragiu! Diablă! Suntem prinși. Unde m-aș putea ascunde? Unde? Sub masă! Tata o să ne omoare! Vino, vino, mara, zanda, vino, hai! vino, până, vino, vino, cam da, ei. În sfârșit, nu mai scapi, de pe La alegeri așa. ca la alegere, acolo stăpălește comisarul Ciocan, a, dar aici sunt eu la mine ta. asta e o cursă, o, se tămpiești. Fi, cavaler, tata a, Hagiule, pur la murdă de eu. Daică, mă jur că n-are să mai vină. Da, n-are da, să da, mai... Da, începi dată Hagiule. Ce mai stai pe gânduri? Ce te mai codești, vădică? Dă-mi, mi să-l pocnești, că bătă Eră-te, Coana Trandafira, cine-i domnul ei! Nu da, nu da, nu da! Nu da Eu mă repet la dascăl cu scrisoarea. Lasă, lasă, lasă Coana Trandafira! Lasă, că mi-am luat de seamă! Lă, les ne-aș putea să-l strâncer. Nu, nu, mai bine să-l pedepsesc altfel. Da, cum, cum? Du-te la dascălul dumitări. A, da? Cheamă-l aici, a? O să facem pe dată logurnă. Bravo! Iar farmazonul ăsta să stea acolo în colț și să privească lingându-și asta e ceva teribil. Bravo! Se par trofortată, Hăciule. Vrei să mă omori, taică? Vrei Bravo! să mă Te-ai gândit de minune, Chirpană. Aha. Profesorul, m-a trimis aici ca să-ți dau de știri un lucru la care el ține foarte mult. Eh. Este iconom, drăguțul, bravo, bravo. Econom peste măsură. Bravo. Vrea ca la multe să nu fie alte bucate decât numai caș și slănine. Caș și Mi-a o și latinește. Aha. La ridum et caseum. Precep, caseum de la caș. Da. Zice că împăratul Traian în toată viața lui nu mânca altceva decât caș și slănină. Caș și slănină. Aia ce om blagoslovit! Cu o cheltuială de zece parale se-i sprăvește nunta întreagă. Eu, Vezi? Așa ar trebui să fie toți românii. Uh -huh. Nu degeaba a rămas nemunitor în țară numele lui Traian. E... S-a sfârșit. adu aici și să-i logodim fără vorbă? Pe lângă caș și slănină, ei mai pot da vreo câteva tablete de rivalisieră că toată să stricăm prebălie. Aia ai putea să-i mai dai și să pun tirpană. Când ăștia cu cu culatinească, nu se prea spală. Pe semne că vor să aibă un aer ceva mai vechi. Aha. asta La e o tortură. Eu foc. Cum se se foc. Cum să scapă, Doamne? Mai bine l-aș lua de bărbat pe... Da. pe Petrica. Așa, așa dar lucru e pus A? la cale. Bravo, da. eu mă duc. Da, du-te, du-te cu alătrată. Da, Da, da aveți inenele de logonă? Da, da. cum să mi-a rămas de la răposata, Dumnezeu să o pomenească. De argint auric. Așa. însă cam ros, de 27 de ani, da? Tot încă să mai cunoaște. Ei, pleacă, pleacă cu alătrată. Mă duc, ne-ișe o unimă a venit profesor. ne cu scrisoarea mea e. Cu e pistola, cu e pistola, arhondascăle, nădejde, vecii vecilor, slugă, grăiește, iscalește. de ce barbarisme, de ce cuvente, ce superlativa abominațiune! Cine E mirele jupine, chiar mirele. Profesorația la pe care ți-l de dinere. S-a supărat foc că domnișoara nu i-a scris cu națioane, și nu mai vrea să o ia de nevastă. De ah, bebere da ah, eh, qua tra andata fiera da pecu smentis, si hai vruto oh, una da bala, ah, se manco scresti! Io exmentito! Ah, dracone, io! figlia tua, ah, infelice padoni. Mi ha scritto Archondascali! Ah, ah, mi ha scritto un ah, de ah, dragoste, ah, veci vecelor, sluga, grești, iscaleste, ecc pistola, Ecci pistola. Oh cicerone! Eh, oh Scipione, ah, oh nasone, oh marone! O, oh, pisone, eu io! Exmentito! dracone, eu sunt de Ah, Stratajema lui Petrica a reușit. <gărătări> che stupidite! Pentru gestiune de stil pierde o partidă magnific. Domnișoară, Dom da, petrica! vezi că de dascal te-am curățat. De nimic nu se temea, dar de vorbe ne-latinești fuge ca dracul de dămâie. Ca să te mai curăț acum și de celălalt, Poftim de citește asta. Ce scrisoare este asta? A 16 prădici-o, te te cu Dumnezeu, domnule. Nasole marone. dată cu capul, nu-mi trebuie așa gine. Sunt cipe. Tot mai bune n gară. Dacă ia pe fată fără zestri. Nici o păra! Paza în sut, tată, ha? sunt, sunt mai presus de meschine considerațiuni de interes egoistic. Aha. De egoism interesat. E, e, e, e, e, de... Ești mai presus, de ce? E, e, e mai spună dată că n-am înțeles nimic. De, de aceste Stați! considerațiuni de care Stați! eu vă. Stați! Acum nu te mai vreau eu, domnule! A, cum mai spus? Cunoști Crisonica asta! Că... O cunoști! Uh -huh. Pentru dumneavoastră este marșanda de alături. Aici treabă bănească! Acolo amor! Amor, acolo! amor. Se se mă, mă, Sunt victime mă, unei intrige. mă, mă, mânghiere, domnule da? Deci eu da? rubla Ce Poamne? casă! Ce casă! Mi se pare că au căpia cu toți. Unul pentru un pete de hârtii se lapădă de mireasă. Cel lap, iar nici pentru un pete de hârtii respinge pe camores. Ce va fi scrind de acele hârtii să înțeleagă bălanul? Eu nu pricep nimic! Ba, da, eu pricep -a atâta -a. că vă dau pe toți afară. O, am voi mări după un neguțător ca mine. Niște Vengar, dar nici latin, și curat român, după cum ne-a făcut Dumnezeu și după cum nu ne va desface nici dracu, iar mă doamne! Sunt cive romanul! Lasă I -i gura. Uite ce e, Petrica! Da. Poartă-te bine! Trângeți da. Strângeți un capital, da. mai vinde câte ceva din rivalisiera aceea da. și ți-o dau ce e pe mari. Oh. Da! Petrica? Da. Oh. pentru dumneavoastră domnule profesor? De ce nu faci din cucuana trandafira? Doamna Rosalie, și nu e apoi de soție? Nu e capace nici la aprofundare romană Ne a o una, A Ascultă și avuta frumoasa și bărbata limba românească, după cum o pocești Dumnezeu, într-un fel. Eu și francezit, o central, într-un fel. Amândoi sunteți buni de dus la balamuc. Eu și el! Ce diferență! Liu, peregrine, Panonii, ca clasicitate, Roma, arvitică! Îți spravește, panonio. puteți fi amândoi orice, dar români nu sunteți. Sunt civile roman. Așteaptă! Cu al de voi nu s alege câștigul din pagubă, după vorba românului. Dăia, afară, mă petrică! Ala, văd că mai cu tine mă mai pot și Despre mine știu, una și bună. Fără franțuzească, fără latinească, am pus mâna pe marița. Cine vrea să aibă noroc ca mine, zică cu mine. Să trăiască limba curată românească. Bravo, bravo, ai dreptate, Petrica. De acum, înainte să știi că e unul măleapăt de franțuzească oh? și drept dovadă, oh? nu voi mai zice trei mușchetari, ci trei crai de la răsărit. Oh? Așa... Așa este domnule coasele, te lași și dumneata de la nici Io! Neceuna data! Neceuna data! Ați ascultat Trei Crai de la Răsărit, adaptare radiofonică după comedia lui Bogdan Petricei cu HD. Distribuția a fost următoarea: Hagi Pană, Băcan, Alexandru Giugaru, artist al poporului. Marița, Fica sa, Eugenia Popovici, artistă emerită. Numa consule, profesor Ionescu Gion. George, copist la un minister, Florin Vasiliu. Petrica, băiat de prăvălie, Octavian Cotescu, Trandafira, domnișoară matură, Rene Ani, Crainicul. Ion Vova.